Kapittel 18 Senere viste Jehova sig for ham mellom mamres store trær, men han satt i inngangen til teltet på den heteste tiden av dagen. Da han løftet sin øyne, så han at det sto tre menn et stykke fra ham. Da han fikk se dem, begynte han å løpe dem i møte fra teltingangen, og bøyde sig så til jorden. Deretter sa han, «Jehova, vi ser nå har funnet velvilje for dine øyne, «Så ber jeg deg, gå ikke forbi din tjener. Jeg ber dere, la det bli hentet litt vann, og dere skal få vasket føttene deres. Legg dere så under treet, og la meg hente et stykke brød, og styrk deres hjerter. Deretter kan dere dra videre. Det er jo derfor dere har lagt veien om deres tjener.» Da sa de, «Gjerne det. Du kan gjøre slik som du har sagt.» Abraham skynte sig så til Saras telt og sa, «Skynd deg, ta tre seamål fint mel, elt deien og lag runde kaker.» Deretter løp Abraham bort til Storfve og hentet en fin og god ung okse og ga den til tjeneren, og han skynte sig så å gjøre den i stand. Så tog han smør og melk og den unge oksen som han hadde gjort i stand og satte det fram for dem.» og han ble selv stående hos dem under treet, mens de spiste. De sa nå til ham, «Hvor er Sara, din hustru?» Da sa han, «Her i teltet». Så fortsatte han, «Jeg skal vissle komme tilbake til deg neste år på denne tiden, og se, din hustru Sara skal ha en sønn.» Nå lyttet Sara ved inngangen til teltet, som var bak mannen og Abraham og Sara var gamle, langt opp i årene. Sara hadde ikke lenger menstruasjon. Sara begynte derfor å le inne sig i det hun sa. «Skal jeg virkelig føle lyst etter at jeg er utslitt, nå som min Herre dessuten er gammel?» Da sa Jehova til Abraham. «Hvorfor lo Sara og sa, «Skal jeg da virkelig føde, enda jeg er gammel?» «Er det noe forused vanlig for Jehova?» «Til fastsatt tid skal jeg komme tilbake til deg neste år på denne tiden, og Sara skal ha en sønn.» Men Sara begynte å benekte det og sa, «Jeg lo ikke», for hun var redd. Da sa han, «Jo, visst lo du.» Senere brøt mennene opp derfra, og de så ned mot Sodoma, og Abraham gikk med dem for å ledsage dem. Og Jehova sa, «Skulle jeg holde skjult for Abraham det jeg er i ferd med å gjøre? Abraham skal jo visserlig bli en stor og mektig nasjon, og alle jordens nasjoner skal velsigne seg ved hjelp av ham. For jeg har lært ham å kenne for at han skal gi sine sønner og sin husdann etter seg påbød om å holde seg til Jehovas vei og øve rettferdighet og rätt. for at Jehova virkelig kan la det komme over Abraham som han har talt om ham.» Jehova sa derfor, «Klageropet over Sodoma og Gomorra, ja, det er høyt, og deres synd, ja, den er meget stor. Jeg er fast besluttet på å gå ned for å se om de handler helt i samsvar med det rope som er kommet til mig over den, og hvis ikke, kan jeg få vite det.» Nå ventet mennene seg bort derfra og ga sig på vei til Sodoma, men Jehova sto fremdeles foran Abraham. Da trådte Abraham nærmere og begynte å si, «Skal du virkelig rive bort den rettferdige sammen med den onde? Sett at det er femti rettferdige menn inne i byen. Skal du da rive den bort og ikke tilgi sted av hensyn til de 50 rettferdige som er der inne? Det er utenkelig når det gjelder deg, at du skulle handle på den måten, og la den rettferdige dø sammen med den onde, så det må gå den rettferdige som den onde. «Det er utenkelig når det gjelder dig. Kommer ikke hele jordens dommer til å gjøre det som er rett?» Da sa Jehova, «Hvis jeg i Sodoma finner femtige rettferdige inne i byen, vil jeg tilgi hele stedet for deres skyld.» Men Abraham svarte da og sa, «Jeg ber dig se, jeg har dristet mig til å tale til Jehova, enda jeg er støve aske.» «Sett at det skulle mangle fem på de femti rettferdige, skal du da ødelegge hele byn på grunn av de fem?» Til dette sa han, «Jeg skal ikke ødelegge den hvis jeg finner 45 der.» Men enda en gang talte han så til ham och sa, «Sett at det finnes 40 der.» Da sa han, «For de 40 skyld skal jeg ikke gjøre det.» Men han fortsatte, «Måtte Jehova det be om ikke bli opptent av rede?» Men han fortsatte å tale. Sett at det finnes 30 der. Da sa han: Jeg skal ikke gjøre det hvis jeg finner 30 der. Men han fortsatte: Jeg ber deg se, jeg har dristet meg til å tale til Jehova. Sett at det finnes 20 der. Da sa han: For de 20 skyl skal jeg ikke ødelegge den. Til slutt sa han: Måtte Jehova det ber jeg om, ikke bli opptent av vrede, men la meg tale bare en gang til. Sett at det finnes ti der. Da sa han, for de tids skyld skal jeg ikke ødelegge den. Så gikk hova bort, da han var ferdig med å tale til Abraham, og Abraham ventet tilbake til sitt sted.